Tervetuloa jälleen, oliks jotain podcastin pariin! Pietämme tänään tämän ohjelman kuukautisia, joten toivotetaan studioon tervetulleeksi tämän ohjelman alulle panja, mies joka uskoo, että ne varmat päivät ovat vielä edessä. Aina niin ihana, minun hyvä ystäväni! Vermaali akrobaatti Joo, joo, joo, oi mitä kauniita sanoja. Ystävänpäivä oli eilen, mutta näköjään meillä oliks jotain podcastissa. Jokainen päivä on ystävänpäivä, ja tänään näköjään vielä tämmösen niinku oikeen hyvän ystävänpäivä. Kiitos vaan Tiimo, tätä on ooteltu pari päivää. Kaivattiin vähän kivaa positiivista, positiivista nuottia tuohon tota, esittelyyn, mut joo. Tänään meillä on aika paljon lautasella, nimittäin tota... Tänään me vietetään kuukautisia, mikä on noin niinku hassulla tavalla sanottuna. Se, että tänään tulee kuukausi täyteen, tai siis neljäs viikko. Periaatteessa kuukausihan tulee täyteen siis vasta ensi maanantaina, mutta neljäs viikko, show viikko purkkii. Ja tota on ollut kyllä kivaa tehdä noin, mä laskeskelin tossa, että karva vajaa kuusi tuntia podcastia. Voiko se olla oikein? On se varmaan aika lailla oikein. Karu vaan kuusi tuntia ääninauhaa tehtynä, niin tota. On tässä väännetty ja käännetty, mutta kivaakin ollut, mutta ei tämä mennä mun fiiliksiin myöhemminkin. Ei käydä niitä nyt läpi. Mutta tota tänään joo, meillä on aika paljon tapetilla tässä, koska vanhojen tanssit perjantaina 15. Toista, suurimmassa osassa maapalloa vietetään. Käydä vähän niitä läpi, meikäläisiä omia fiiliksiä niistä, mikä oli juttu ja juoni silloin, kun niitä tanssadeltiin, sekä parit nopeat läpät, sen lisäksi kahdemmesta lauseet tänään ajankohtaisesti tanssiaisessa, kenties jopa siellä vanhojen tanssissa justiinsakin. Sitten myöskin paljon toivottu, paljon kehuttu ja paljon pyydetty. Kiinalaiset uutismit saa tänään spesiaali... tämmösen niinku... No, spesiaaliversion, voidaan sanoa näin. Mikä se on ja mitä se tarkoittaa, niin se luonnollisesti selviää myöskin myöhemmin. Sekä sitten tota, joo, käydään vähän mun fiiliksiä läpi ja lopetetaan myöskin niin tota syvälliseen opettavaiseen tarinaan, joka jättää sut tähän viikonlopuksi miettimään, että kyllä, näinhän tämä elämä muuten on. Hieno asia, tärkeä asia, ja näin sitä kuuluu toteuttaa. Mutta, mutta, tänään pikkusen myöhässä tulee tää julkistus. Mulla oli tossa erinäköisiä läsnäoloa vaativia toimenpiteitä koko päivän, niin mä en yksinkertaisesti ehtinyt tänne mun suureen studioon, ja nyt jo ne, jotka elättelee vielä toivoa, että oikeasti tehdään jossain studiossa tää podcast, niin ei. Mä tällä hetkellä istun mun metrikartaan metrikokoisen keittiöpöydän äärellä, ja tässä on mulla pöydällä mikrofoni ja edessä läppäri-tietokone. Istun tämmöisellä pikkusen kiikkerällä, puisella tuolella. Tota, tää on tätä niinku suurta gurmea elämää. Ja muutenkin, niin tota, pienellä budjetilla mennään olemme Spotify halvin ohjelma. Nyt on happy hour vielä kaiken lisäksi, niin sä saat kuunnella tämän ihan ilmasiksi tänään. Ja sen lisäksi, niin arvotushan meillä oli eilen. Ja se arvotus oli, muistaakseni, jotenkin näin, että sytytän... Takan, lyhdyn ja tulipesän. Minkä sytytten ensimmäisenä? En mä vittu muista. Oottakas hetki, mä... <laughs> mä käyn heittimässä sen eilisen arvotuksen jostain. Ja sillä aikaa myöskin sanon, että jos tää mun puhe nyt kuulostaa vähän hassulta, niin, niin se johtuu siitä, että mä poltin tänään, kun mä söin vähän kiireessä, niin tota Wiener-leikkeen. Niin mä poltin mun kielen, niin jos tämä kuulostaa tämmöiseltä lähtsytykseltä, niin ei, en ole tableteella, kun mulla on vaan kieli palanut. Mutta mä käyn etsimässä se arvotuksen ja mä annan äänimies Timon heittää jotkut nopeet läpät sillä aikaa ja sitten tota Mennään vanhojen tansseihin tanssahtelemaan, joten nyt jos olette siinä niinku vähän löysä aikana, niin laittakaa vaikka ygöstä päälle ja valmistautukaa jo tilanteeseen Kaveri ei muista edes omia arvotuksiaan Ihan yksi kysymysmerkki koko jätkä Oliks jotain? Joo, tässä kävi nyt silleen, että mä en löytänyt sitä arvotusta mun muistiinpanosta, joten mä kävin ihan kuuntelemassa sen tosta eilisestä podcastista, eli Arvotus meni siis näin, että miehellä on yksi tulitikku. Hänen täytyy sytyttää lyhty, tupakka ja tulipesä. Minkä hän sytyttää ensimmäisenä? Ja totta kai ensimmäisenä täytyy sytyttää tässä tulitikku. No joo, mä tiedän, nää on aina vähän tämmösiä niinku, että... Että tota, no joo, mutta tulkaa hei! Hei mun, tota, tää maailman erikoisin kuulija kyseli, minkä mä teen Instagramiin tänään. Kun mä tossa oottelin. mulla oli tosiaan niitä läsnäoloa vaativia. Tehtäviä, niin mä ehdin siellä kuitenkin tehdä semmoisen kysely Instagramiin, niin tota, siitä tuli semmoinen hyvin mysteerinen, mutta se on lopussa semmoinen avoin laatikko, niin sinne voi joku käydä myöskin sanomassa, että onko näissä arvotuksissa mitä järkeä, onko ne ensinnäkin liian helppoja, liian vaikeita, ajutteko te näitä, ettei te tajuu, vai onko tässä ylipäätänsäkään mitään muuta järkeä, niin tota, käykää joku heittämässä siinä semmonenkin kommentti, jos olette käynyt vielä mitään kommentteja antamassa. Mutta tota, mennään noihin vanhoihin tansseihin, näin niin perjantai-illan ratoks, niin nehän on aina kaunis. Kaunis tapahtuma ja nyt ne on myöskin takana jo tältä päivältä ja vuodelta, niin ne, jotka on tää tanssimassakin tänä vuonna, niin voi osallistua myöskin tähän näin. Öö, ensinnäkin mä oon aina naurattanut tää, että niinku Daamithan meuhkaa niinku sen koko edellisen vuoden niiden niinku parien kanssa, että kuka saa kenetkin ja pyydetään jo sitä ja että ja tota, ja pyydettiin varmaan silloin joku, en nyt ehkä ihan vuotta aikaisemmin, mutta silloin edellisenä. Totano, niin kesänä nyt kuitenkin, ainakin puoli vuotta aikaisemmin, mikä oli mun mielestä todella koomista, koska mä en ole ehtinyt ajatella vielä koko tapahtumaan, mut Meikäläisellä ne vanhat talko siitä, että aamulla vedettiin ykköset niskaan Ihan niinku viimeisen päälle, ja mä Totta, muistan, että mä laitoin hiuksiakin niinku Pitkästä aikaa, niin varmaan niinku tunnin Ja mä tykkään tosta kampauksesta, mikä mulla oli, eli ei todella räikee ananas Niinku, sivut niinku ihan käytännössä kaljut ja sitten päällä tommonen niinku varmaan saman mittainen letti mitä mulla on nyt elikkä ne jotka ei tiedä niin pitkä varmaan niinku vittu mutta tota joo ni se mikä siinä oli hauskaa ni niin se oli vedetty tämmöiseksi kilpapyöräilijän kypäräksi, Et se mikä muille oli tanssiaset niin oli mulle Tour de France ja mä jälkikäteen naurattaa toi mut no, toi on tyylikäs hei ihan mintissä niinku niin sleepattu kun vois liipattu olla ja kuitenkin siihen aikaan öö, Jyväskyläläiset tietää, ja tämä luki oli oma settinsä, ja se meni sit niin se kuvio, että käytiin siinä päivällä sitten tanssahtelemassa tuon Monnarin salilla niinku omalle koululle. Ja myöhemmin illalla oli sit tää koko Jykylän show, ja me sitten aseuduttiin silloin päivätanssseen. Siinä oli aamulla muuten koulullakin joku, siellä käytiin jossain salissa näyttäytymässä jollekin muille koululaisille, mikä oli tosi tärkeää siihen aikaan. En tiedä, mikä takia se oli siellä, mutta sitten kuitenkin päästiin siitä marssahtelemaan tonne tota noin niin Monitoimitalon taakse ja me mentiin sinne katsomon taakse. Ja tota, siinä kohti sitten daami tohon vierään ja mä lähdin siinä parjonossa astelemaan sitten sinne niin sanotulle tanssilavalle. Ja ensimmäisellä askeleella mä astuin siihen mekon päälle. Tämä on ihan fakta. Ensimmäisellä askeleella mä astuin siihen päälle ja luojan kiitos, mä huomasin se heti. Et siinä ei päästy niin kovin pitkälle, että se oli silleen niin hups ja heti niin kuin jalka jalka siinä. Ja mitään se kummempaa ei ta tapahtunut, mutta mä tein tärkeä huomio. Ja mitä koko sen loppu sitten ajan, mikä kesti siis koko päivän, niin mä en voinut käytännössä nostaa mun oikeeta jalkaa ollenkaan. Ja mä ymmärsin sinä päivänä myöskin sen, miksi noiden miesten juhlakengien pohjat on niinku ihan sliksit, semmoiset kusiluikkarit. Siitä se tulee sana luikkari, kun ne on ihan luikkarit. Olit siis sisällä tai ulkona, niin liukastenet. Niin ihan vain sen takia, koska silloin kun sä ottamasi hienoista tanssia, niin et sä voi nostaa sitä toista jalkaa maasta, niin sen kengen täytyy pystyä liukumaan millä tahansa materiaalilla ilman, että sitä nostaa. Ja tosiaan siitä selvittiin sitten koko päivästä ilman minkäännäköisiä katastrofeja. Paljastettakoon sen verran. Tai siis ei paljastettu mitään kun ei tullut. Mutta joo. aamupäivän aamupäivä tannuthan oli ihan tämmönen palakakkua. Vai jotain Unisiin lukiolaisia yleensä. Muutama sinne tänne. Ja siitä päästiinkin sitten, sitten iltanäytökseen. Ja mä en tiedä miten muualla on, mutta jos kyllä show meni ainakin siihen aikaan niin ja ymmärtääkseni vieläkin, että kaikki koulut tanssiillolla samassa setissä Hipposallissa, mikä tarkoitti sitä, että siellä oli kaikkien porukat yhdessä yleisössä, ja olisiko se ollut niin, että jokainen sai tuoda jonkun kolme vierasta, kolme neljä vierasta ehkä, mikä tarkoittaa noin niin kuin meikäläisen todella lyhyellä matikalla sitä, että siellä oli joku varmaan 400-500 tanssia plus yleisö semmoinen tuhatta silmäparia, mikä näin tämmöiselle pikkusen unessa siellä tota noin niin tanssiharjoituksissa olleelle, niin tuntuu aika isolta määrältä yleisöä. Ja sitten se meni vielä niin, että niitä tansseja tanssittiin sille porostetusti, että kun silloin aamupäivän tansseista tanssittiin kaikki tanssit, nyt kun meitä oli niin paljon, niin osakouluissa tanssii vaan pari tanssia ja sitten loput koulut tanssi, sitten ne loput tanssit. Ja sitten kun, tota, noin, niin siinä kävi totta kai silleen, että me oltiin sitten se jälkimmäinen vuoro tai joku niistä jälkimmäisistä vuoroista, kyllä me sitten käytiin niin monesti, ja... mutta se niinku eka setti, niin me venailtiin siellä ja ehtii tuju tällaista niin siinä vähän ehkä jopa jännittää, kun sä katsoit, että ah, täällä on 1500 ihmiset vähän niinku että miten nämä meikäläisen steppi-askeleet menee. No onneksi mun friendi oli siinä hyvin sit hereillä ollut, että hän oli ottanut taskuun meille tämmöset tota tämmöset edi-energiajuomat, edi sanotaan vaikka näin, niin saatiin siitä hyvää semmoista boogia, sanotaan vaikka näin, ja se boogi toimikin ihan hyvin niin, että ne tanssit, niinku mun mielestä sujuu ihan hyvin. Ja tästä päästäänkin sit siihen jälleen kerran tämmösen loistavan aasin silloin siihen kaikkiaikojen klassisimpaan osuuteen. Ja tää on se osuus, mitä mä en tajunnut silloin, kun me tanssittiin. Mutta mä koen, että mulla on ihan hyvä rytmitaju sitten ei niinku sinänsä ollut mulle semmonen hirveä haaste Mä en olisi niinku semmonen kanki joka ei niinku kykene siihen kunhan, jos mä vaan osaan ne askeleet, ne kyllä sujuu ihan hyvin et se ei ole niinku haaste Ja mun frendi sanotaanko häntä nyt vaikka yksityyden suojaamiseksi MC roba roba Niin sama homma Ei niinku se kuivilla lantio aavikolla, sanotaan vaikka näin Joten mun täytyy niinku syyttää jotain tämmöistä niinku mystistä voimaa Jotain niinku suurempaa tarkoitusta, sillä niinku edelleenkin YouTubeen syövärissä löytyy videonpätkä, jossa 50 muuta nuorta ja viriliä urosta liikehtii sivusuuntaan kohtuullisen synkronoisen rytmissä. Ja sit siellä on kaksi pariskuntaa, kaksi kavalieriä, jotka tota, jotka vetää hieman omassa, omassa rytmissä. No, katsoin tätä videolta just äsken tänään päivälle, mutta täytyy sanoa, että tää on niinku Tää on todella klassinen, ja se on vielä kuvattu silleen niinku just sopivasti sieltä takaa. Että siinä on niinku jengi rivissä, ja sit siinä menee niitä tummien pukujen tasainen rivi, ja sit siellä yhtä kohtaa yhdessä kohdassa sitä riviä, niin sinne syntyy rako. Ja tota, se oli multa ja MC Roba, Robalta, Aika hieno suoritus, täytyy ymmärtää. Mä pistän sen johonkin mun instagram story, vaikka ne niin voitte käydä sen sieltä väijymässä, se on klassikko. Ja tota, ehkä sen verran mä puolustelen tätä, niin Muistaakseni tää oli sitten ihan illan viimeisiä tansseja. Meillä oli pitkä päivä jo takana, ja ajatukset oli sitten jo himoksen mökillä jatkoilla, jossa otti lämmin porrealas ja tosi paljon sveppesiii. Ja muita limonaadeja. Mutta joo, mä löytän pätkän johonkin storyiin, niin suosittelen käydä sen sieltä väijymässä. Parkettien partaveitsi, joka tällä kertaa viilsi omaan nilkkaan. Onneksi jalko on ärikko Tarviitko laastaria? Ja oliks vielä jotain? Okei, kaikki tietää mitä tää tarkoittaa. Tää tarkoittaa sitä, että on aika siirtyä kahden mestan lauseisiin ja... Yeah. Oh ja, yeah. Mä vähän ehkä... Joo, nyt mä pystyn No Noniin, eli kahden mestan lauseet ja tänään me ollaan tanssiaisissa Kenties ehkä jopa just siellä sun koulun vanhojen tansseissa. Tää on siinä mielessä ehkä vähän kiusallista, että vanhojen tansseissa on tanssijat se alaikäisiä, Mutta let's face it, everybody does it. Joten tota... Eikä anneta äänimies Timo hoitaa alkuläpät. Ja mittavalla olen jo aika valmiina. Ole hyvä Timo. Tee se nopeesti. Kahden. Mestan. Lauseet. Oliks jotain? Joo eli kaikki voi varmaan eläytyä siihen tunteeseen kun sä oot siinä sun omina vanhojen päivinä. Sen sun kauniin tai komean tanssipaatterin kanssa sinne lauteilla ja... Nää on semmosia lauseita, että tapahtua siinä hetkessä tai sitten vähän myöhemmin siellä jatkoilla siinä hetkessä. Wow, aika upea pyörähdys. Onks mun hiukset vielä hyvin? Näkengät kengät kyllä hieretään ihan sikana. Oliks sulla se piilopullo jossain? Mä pysy yhtään tahdissa mukana. Oliks tää se, missä vaihdetaan paria siinä puolen jälkeen. Aika paljon yleisö. Ostit kunnolla, mu porukat on tuolla katsomassa. Loppuisi jo tämä, maa ja poikki. Kai me nyt vielä kuvat otetaan muistoksi. Siinä oli kahemmesta lauseet, että älkää kukaan suuttuko, ehkä hieman tämmönen pornahtava ohjelma-osio, mutta yksi mun omista favoritista mulle ei meinaa itsellä kestää, mutta tota, siirrytään seuraava ohjelma-osio pari, jotta tempo pysyy samana mukavana. Joku ehkä musiikista jo tunnistaakin. Tämä on kiinalaiset uutiset tänään spesiaaliversiossa, joten ei mitään muuta kuin hyvää iltaa. Puoluejohtajat kannattivat hiilineutraalia Suomea. 56 miljoonaa tonnia hiiltä on yllättävän painava lasti. Täällä suomalaiset ovat tyytyväisimpiä seksielmäänsä. Vastaus, Kanelmäinen seksinukkipordelli. Uuden keksinnön luvataan helpottavan seksin saamista. Yksinkertainen toimintaperiaate. Itse varmasti vaadit, mutta et kuitenkaan pakota. Olet kohteleessa samaan aikaan ilkeä. Osoitat, että et olet puutteessa, mutta haluat vain tosi paljon. Kiltteessä tuhmuus on plussaa. Huomaat toisen ja sitä kautta olet vaikeasti tavoiteltava. Jos ei näin simpeli-metodi toimi, niin mikä sitten? Niin kuin tuossa aikaisemmin jo vähän mainitsinkin, tää on tällä kertaa vähän spesiaali editio. Nämä ovat kuin eduskuntavaalit, joten tervetuloa toiselle kierrokselle ja uutisista hyvää iltaa! Grönholm rysäytti ulos, mestarin paluu meni penkin alle. Harmi juttu, mutta ollaan nyt tarkkana, että se mestarin paalu tulee sieltä sitten Apin Timo Sääs. Pale ja muiden miesräppäreiden suut teipataan kiinni. Vapise Eminem, tähältä tulee todellinen mumina-räppi. oppilaitos määrättiin tyhjennettäväksi vajoamisen vuoksi. Sama määräys voitaisiin tehdä Jyväskylän jääkiekolla. Oliks jotain, podcast viettää kuukautisiaan. Näitä juhlia ei lopeta edes muutama lady. Johon tunnariin ei meinaa kyllästy koskaan, mutta pitäskö nyt aloittaa se vuodatus? Eli, Arska, oliks jotain? No joo, en mä nyt tiedä vuodatusta, vaikka tässä nyt kuukautia se niin sanotusti vietetäänkin, niin ei tässä nyt ruveta kyynelehtimään sentään eikä mitään muutakaan vuotamaan, mutta tota... Ihan kiva tässä silleen huomata, että nyt kun on kuukauden painanut neljä viikkoa, niin tosiaan just katselee, että semmonen kuusi tuntia on tehty, mikä on mielestäni ihan hyvä määrä. Mutta myöskin se, että sitä on striimattu tämän viikon jälkeen noin niinku about 2000 kertaa, mikä ei oo ihan hirveästi tämmöisessä nettimaailussa, kun kuukauden ajalle, mutta sitten taas keskiarvolta muistaakseni 16 minuutin show on niinku keskiarvoaika, niin se tekee jo ihan hyvän tuntimäärän, että on niinku ilmeisestikin jengille maistunut, ja myöskin jotain vähän noista alkupäinjaksoista, pari ekan viikon jaksoista näki semmoista dataa, että tota 95% jengi on jaksanut kuunnella niinku koko shown. Oliko se joku, joku vähän korkeampi kuin 97, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikki on kuunnellut, jotka on aloittanut, niin kokonaan, mikä on mun mielestä aika niin kuin hyvä merkki. Kertoo siitä, että ainakin maistuu, että jaksaa edes sen yhden jakson kuunnella. Ja, ja tuota, myöskin aika hyvin tasaisesti oli noin jakautunut noin striimit, että siinä mielessä. Mutta, mutta on ollut kyllä kiva kuukausi. Se, mikä on yllättänyt, niin on, että, että on ollut helpompaa tehdä tälleen joka päivä, kuin se tekisi vaikka kerran viikossa, koska kun tekee kerran viikossa, niin sinne jotenkin kasautuu se paine, että tän täytyy nyt olla jotenkin tosi hyvä, jotenkin tosi mullistava juttu. No tällä kun tekee kerran viikossa, niin on vähän pakko olla aina semmosia, mitä tässä nyt on mielen päällä. ja silloin siitä muodostuu niinku helpompi, pienempi kynnys, mikä sitten ehkä tulee niinku ja tämmöisenä kevyempänä ilmi. Ainakin itse on tykännyt... Ja ja, Vähän tietysti vielä aina hakemista että mihin aikaan mäihin näin tekee. Sen takia mä sitä teiltä kysyinkin siellä tota, meikäläisen Instossa, että et arvioikaa vähän, että mihin aikaan te haluaisitte kuunnella. Koska tota, mulla on vähän, että teeks mä sitten edellisenä iltana vai teeks mä tälleen, niin samana päivänä, niin kuin mä tällä viikolla on tehnyt. Mutta tota, jos mä mietin itse, niin mä haluisin kyllä aina niin mahdollisimman nopeasti esimerkiksi semmoiset podcastit, mitä mä itse kuuntelen. niin Että nää mahdollisimman aikaisin aamulla, niin mulla olisi sit se koko aikaa mihin aikaan mä sitten sen kuuntelenkaan, niin kuunnella. Mutta myöskin haluaisin semmosen sanoa tässä nyt kun vähän fiilistellään, että tulkaa rohkeasti oikeasti sanoa palautetta, koska se palautetta on silmälläni tärkeää, kun en mä niinku enää tiedä, että mitkä jutut toimii, kun kun mä kun mä kun kerron tänne joku storia ja sitten mä käyn sen kuuntelemassa sit versioista, niin se on niinku neljäs tai viides kertaa, milloin mä sen kuulen, kun mä ensin kuulun jutun mun päässä. Ja mä oon silleen, että no, tässä on ehkä joku idea. Sitten mä oon kertonut sen, sitten mä oon siit edittivaiheessa vielä kuulu sen ja sit mä menen kuuntelemaan sen valmiin, niin mä en osaa silleen enää sanoa, että, että onks tää niinku kivaa kuunnella tai on sitä hauskaa tai muuta, niin tulkaa sanoa, että mikä juttu toimii ja mikä juttu ei toimi. Tai myöskin vapaasti ottaa ideaehdotuksia vastaan, minkälaista juttua haluaisitte kuulla, minkälaisia aiheita ynnä muuta. Jos on jotain, niin tulkaa sanoa, että ihan vaan, muuten vaan länkyttää, niin sekin aina välillä ihan jees vaan jutella lämpösiä. Mutta tota, ehkä tämmönen pieni avautuminen nyt tästä tähän väliin, ei mulla nyt sen kummempaa ehkä tästä ollut sanottavaa. Helvetin kiva kuukausi. Ja voin kertoa sen verran myöskin paljon että seuraava kuukausi tulee ole ihan yhtä helvetin kiva Ehkä vaan jopa vähän nyt tulee ruma sana. Vitustikin. <laughs> ei me tahallaan ei kiroilla, mutta silloin tällöin saatetaan pikkusen ehkä lipsauttaa. Mutta nyt me mun mielestä voitaisiin pikkuhiljaa siirtyä viikonloppu viettoon ja mennään sinne tarinan kautta. Tarinan, joka kertoo siitä, että eri, mielit, eri mielipiteet, eri Asioiden ymmärtämiset, tämmöiset on välillä ihan hyviä. Ne pitää veneen suorassa. Sanotaan vaan näin. Että Meikäläisen puolesta oikein loistavat viikonloput. Itse aion ottaa oikein rauhallisen viikonlopun, mutta pyrkikää te siihen, että jäisi joku tarina muistoksi. Voitte tulla sit vaikka mulle kertoa, että tota, minkälainen tarina. Mä voisin pölliä sen ja kertoa sen täällä. Mutta nyt tässä kohti oikein hyvää viikonloppua. Jatketaan ensi maanantaina. Morjes! Seuraavana tarina. Pidät hän suupielet hymyssä ja peukalot pystyssä koko matkan ajan. Oliks jotain? Täydellisessä maailmassa ihmiset elivät yhteisymmärryksessä ja tulivat toistensa kanssa toimeen. Asioista oli helppo päättää, kun kaikki olivat niistä samaa mieltä. Erään eduskuntakauden päätteeksi poliitikot lähtivät päätösristeilylle, eikä matkakohteen päättäminen ollut vaikeaa, sillä kaikille oli selvää, että viinaa saa Suomestakin, mutta nuuskaa ei, joten Ruotsin maalle kävi matka. Menomatka sujuikin villisti karaokea laulaen. Kaikki lauloivat hyvin ja pelkkiä hyviä kappaleita, jopa pääministeri Siivilä osallistui. Paluumatkalla kuitenkin päättäjille tuli ongelma. Tulisiko valtava määrä laitonta tuontinuskaa sijoittaa laivan laidalla sijaitseviin C-luokan hytteihin, josta ne varmasti jäisivät tullitarkastuksessa kiinni, vaikka kalliisiin A-luokan sviitteihin, joissa olisi enemmän tilaa ja vähemmän epäilyttäviä asiakkaita, mutta ne sijaitsivat yläkerroksissa laivan oikealla laidalla. Koska kaikki olivat yhtä laiskoja ja yhtä mieltä muutenkin täydellistä maailmaa kuin elettiin, tulivat päättäjät tulokseen, että vasemmistossa sijaitsevat C-luokan olisivat sopiva paikka kaikille tälle nuuskalla. Nuuskat lastattuaan ja laivan lähdettyä satamasta alkoi hirmo myrsky ja koska laiva oli tasapainotettu niin, että C-luokan hytit olivat kaiken nuuskan painosta kymmeniä kertoja painavampia kuin pitäisi, laiva kaatui vasemmalle kyljelleen ja upposi. Opetus on ihan hyvä olla asioista eri mieltä ja silloin tällöin riidellä. Toisaalta, jos ne olis menneet tallennaan ja ottaneet Kunnollasti märkää, niin ne olisi ollut todennäköisesti niin juurissa, että vähintäänkin puolet päättäjistä olisi vahingossa vienyt Viinat sinne A-luokan hytteihin mukanaan. Että tämmöstä. Hyvää viikonloppua! Lisää tätä ja muita sirkushuveja Instagramissa. Ari Kohma, official! Uusi oliks jotain podcast seuraavan kerran maanantaina ja sen jälkeen jokaisena arkipäivänä. Siihen asti voit toki kuunnella vanhoja jaksoja Kongin kumahtaessa.